Теплішують очі холодних зірок, І небо звучить, як весела струна. Зима не сиділа у свій строк, Її достроково звільнила весна.